Misiune specială 10. Ce bine s-a nimerit Stagiul de parașutism de la Ringway mă face să-mi apreciez cu mai multă măsură puterile. Aici nimic nu-i precupețit ca să ni se vâre în cap, în brațe și în fese, că un salt cu parașuta e un lucru serios care nu se improvizează. Avem destul timp la dispoziție ca să ne dăm seama cu toată obiectivitatea de calitățile și limitele noastre. Eram convins că nu-mi va mai fi teamă de nimeni și de nimic, iar acum mă întreb oarecum îngrijorat dacă nu va fi teamă să sar. Suntem pregătiți cu o mare știință a dozării. În fiecare dimineață, timp de două ore, monitorii fac exerciții cu noi. Niciun ordin brutal, nici o comandă măcar, ci doar faceți ca mine. Culcați pe iarbă, repetăm la nesfârșit aceeași gimnastică ce ne întărește mușchii abdominali, ne fortifică bicepșii și face să ne pognească vertebrele una după alta. Apoi învățăm să plonjăm cu capul înainte, în față, în spate, la stânga, la dreapta, amortizând șocul cu brațul îndoit. E tumba clasică. Niciodată capul nu trebuie să atingă pământul, numai antebrațul și umărul iau contact cu el. După ce ajungem să stăpânim bine tehnica asta, până ce putem face fără greșe un salt periculos simplu, suntem inițiați în următoarea tortură. Stând jos, la spate, pe podea unei camionete care merge mult prea repede după părerea mea, cu picioarele atârnând în gol și sprijiniți în mâini, așteptăm luarca de sudoare și de spaimă, semnalul dispecerului: Go! Și sărim! Călcâiele percutează pământul, un șoc irezistibil, fără putință să-l frânezi, te trage întărăt, stomacul îți saltă în gură, te rostogolești pe spate, îți vâri capul între umeri, îți fa cu antebrațul țeapăn și te pomenești în patru labe ori pe burtă, mirat foarte că mai ești încă întreg. E impresionant, dar nu cine știe ce periculos. Vai însă de neîndemânaticul, care stă țeapăn, nu-și vâră capul la cutie în momentul critic și se trezește la spital cu vertebrele în gips. Faceți ca mine, spune instructorul. Și cum nu poți nici cum facem mai bine, facem exact ca el. După o săptămână abordăm pământul sub toate unghiurile posibile. Nici acum nu pot suferi să sar dintr-o camionetă în mers, dar să ieși teafăr din încercarea asta, a ajuns pentru mine o joacă de copil. Antrenamentul progresează într-una, neobosit. La gimnastica de dimineață și la săritura din camionetă se adaugă de la o zi la alta noi ștrengării. Învățăm să sărim prin gaura unei carlinge. E un puț circular cu diametrul de 3 metri adânc cam de 2. Din poziția așezat pe margine, trebuie să-ți dai drumul în gol, sprijinindu-te în mâini, apoi fără să aștepți nicio secundă să-ți lipești mâinile pe lângă corp și să stai țeapă în calaparadă. E singurul mod de a proceda corect, al minter te izbește peretele din față, adică suni clopotul, cum se spune în argoul nostru soldățesc. În engleză, expresia trebuie luată ad literam, în timp ce în franceză are un farmec ca parte, dar și o nuanță sinistră. Vrând nevrând, unii toți aleg cu buza plesnită, cu nasul julit, oricugle glezna sucită, deoarece carlinga e cocoțată la mai bine de 10 picioare de pământ, dar repetând într-una în șir, ne îmbunătățim tehnica până la perfecțiune. Mai rămâne jocul cu ruleta. Ruletă rusă! Ruletă de dentist, ruletă de casino, toate ruletele sunt jocuri de tâmpiți, cea de la Ringoi ne făcând nicio excepție. Notă! Ruletă rusă, duel cu pistolul în care cei implicați au doar două gloanțe în butoiaș, fără a le cunoaște poziția. Ruletă de dentist, bărmașină. Închei notele. Urci la mai bine de 10 metri pe platforma unui pilon, de unde un cablu lung de vreo 60 de metri pornește oblic spre sol, unde este ancorat de un stâlp sinistru, ce amintește în toate privințele stâlpul de execuție. O rotiță aleargă de-a lungul cablului, te prinzi de ea prin două frânghii laterale și la fatidicul semnal GO te azvârli în gol și aluneci. Pământul se apropie în Goana Mare. Fiecare dă drumul la frânghii unde găsește cu cale, în așa fel încât să poată atinge pământul printr-o tumbă spre înainte. Nefericitul care se codește și face ca măgarul Buridan se izbește în potoul de ancorare și în general nu mai are ocazia să-și încerce norocul pe viitor. La ieșirea din spitalii se va găsi un post în intendență sau, în cel mai bun caz, în infanterie, dar va trebui să-și adio de la trupele aeropurtate. După toate mizidicurile astea, avem în sfârșit dreptul să vedem de aproape o parașută, călăuza noastră spre pământ. Fetele care se ocupă cu împăturirea lor lucrează cu un dichis liniștitor de dantelărese și de mașe. Nu știu dacă au fost anume selecționate ca să ridice moralul trupelor, Lucru foarte posibil de altfel, în orice caz arată toate ca în filme, iar interesul cu care ne zâmbesc ne mai despăgubește un pic de torturile noastre inițiatice. Ne petrecem o zi întreagă, înhamându-ne cu parașuta stingheritoare, potrivindu-i hamurile, manipulând de sute de ori închizătoarea mecanică. Repetăm de asemenea de sute de ori sistemul SOA, de prindere de cablurile ce se întind de-a lungul fuzelajului. Și iar, și iar, și iar de la cap ca niște roboți. Niciunul dintre noi nu va fi în pericol să uite vreodată acest punct vital, căci a devenit un reflex. Odată intrat în avion, îți agăți cordul parașutei. Suntem numai buni să sărim de adevărat. SOA, sanglă Duverture Automatic, chingă de deschidere automată. Cablu de carabină care leagă siguranța parașutei de cablul întins în avion pentru asigurarea deschiderii parașutei în cazul saltului automat. În limpaj curent, cordul parașutei. Am dormit buștean. Când ordonanța mă trezește aducând mi ritualul cei de dimineață, îmi dau seama că minutul adevărului se apropie. Peste câteva ore, mă voi afla la 600 de picioare în aer, la marginea atât de cunoscutului Kepeng. Încă nu mă aflu acolo și mi o frică soră cu moartea. Ordonanța e numai zâmbet. Bună dimineața, domnule. Ați dormit bine, domnule? E o zi foarte frumoasă pentru sărit, domnule. Nu văd cum își dă seama de asta, dobitocul. Încă nu s-a luminat de zi și scame de ceață trec prin dreptul ferestrei. Îmi aduce aminte de povestea cu țârcovnicul care de 20 de ani îl trezea pe preot după același ceremonial. Bună dimineața! Bună dimineața, părinte! E ora 6 și e timp frumos. Mulțumesc, mulțumesc, fiule. Dumnezeu și cu mine știm asta, răspundea invariabil preotul. Păi dacă e așa... Se revoltăm într-o bună zi, Țârcovnicul s-a stisit. Sunteți amândoi niște nătărei. E trecut de 10 și plouă cu galeata. Să fie o relație de la cauză la efect? Vezi că începe să-mi joace feste și mă repet spre toaletă pentru prima oară în dimineața asta. Nu și ultima vai, și nu mi-aduc aminte de nicio altă împrejurare din toată viața mea când să fi simțit nevoia să fac pipi din sfert în sfert de ceas ca un cățel de șase săptămâni. Pe aerodrom, avioanele își încălzesc motoarele. Ne vom lua în primire cea din 1 parașută. Pachetul acela de hamuri poartă un număr de ordine de vreo șase cifre sau chiar mai mult. Fiecare își cercetează achiziția numerotată, așa cum ar cântări șansele unui bilet de loterie. Dacă suma cifrelor e un multiplu de nouă, sigur că îmi frâng gâtul. Nu, am noroc. O, nu sunt superstițios. Tâmpit trebuie să mai fii ca să nimerești într-un asemenea loc. Doar era infanteria și blindatele și marina. Exista până și posibilitatea să-mi petrec 10 luni liniștit într-o școală de ofițeri. Și când colo, parașutiști mi-a trebuit. Dobitocule frumos, o să mai arăți peste câteva clipe, când o să te agăți ca un păduche de marginea chepengului și nu o să vrei să ți dai drumul. Sergentul care mă ajută să mă și care o să sară cu noi, își cunoaște la perfecție enoriașii. Vă vine să faceți pipi, domnule, cred că da. Duceți-vă, fund pe dreapta. Să nu vă fie teamă și astea funcționează întotdeauna. Greoi ca niște scafandri, jenați la încheieturi de combinezonul nostru, urcăm apăsat pasarela de acces. În penumbra fuzelajului alcătuim un tablou sinistru. Cei mai înfricoșați încearcă să se păcălească prin vorbe de duh care cad ca niște pietroaie. Intru ultimul și unul după altul ne agățăm cordul parașutei. Motoarele avionului se dezlănțuie. Ne mișcăm. Un cabraj, un palier. Zburăm și urcăm în cercuri largi spre plafonul de 600 de picioare. Săriți primul, domnule! Asta mai lipsea. Se pare că monitorii au remarcat că aș fi cel mai înzestrat dintre colegii mei. Dacă e așa... Atunci cum ar fi în ceilalți săraci. Mă așez la marginea chepengului. Colo jos, foarte jos, peisajul defilează cu căsuțele tufișurile și pătratele lui de ogoare semănate sau arate. Automat, iau poziția corectă, mă sprijin în mâini, cu fesele puțin desprinse de podea. Asta e, iar îmi vine să fac pipi. Avionul se oprește acum la altitudinea fatală. Decul roșu se aprinde, aparatul încetinește. Prepare for action number on. Că despre faptul că sunt gata, sunt gata, asta e sigur. Să-mi da, în privința acțiunii mă îndoiesc. Amintiți-vă încă o dată, domnule, la comanda go, vă dați drumul foarte drept cu brațele lipite de corp, așa cum ați făcut la antrenament. Strângeți bine genunchii și țineți picioarele lipite. Action, station! Da, știu. Asta vrea să însemne că trebuie să-mi trec greutatea în mâini, să pândesc lumina verde, dar niciodată nu o să pot trece prin afurisitul ăsta de puț prea strânt. Tot corpul mi se înțepenește, împotrivindu-se. Am mai trecut prin starea asta la piscină. Când, cocoțat pe platforma cea mai înaltă, ca să le impresionez pe fete, mă bălăcăream în toate felurile că mă vărusem într-o asemenea încurcătură. Dar până la urmă tot plongeam, da? Dar sub mine nu erau decât 6 metri, iar de dedesubt apă. Aici dedesubt sunt 200 de metri. Și dacă jucăria nu funcționează, chiar că trebuie să fii mai dobitoc decât e îngăduit ca să ajungi aici. Ești mulțumit? Ai, tâmpitule, lasă vestul. Go! Lumina roșie s-a stins, cea verde începe să clipească. Și în aceeași clipă, sergentul urlă ordinul să sar. Go! Go! De mie de ori la ordinul ăsta am ieșit din carlinga de exercițiu și ca în cazul câinilor lui Pavlov, reflexele condiționate au luat locul fricii. O crispare de refuz, apoi m-am lăsat în mâini și țeapăn ca un cadavru, am trecut prin apă. Încărcătură pornită, spun artileriștii. Nu mai e nimic de făcut. Rotirea elicelor m-a culcat la orizontală și cu ochii închiși mă prăbușesc în gol. În câteva secunde am să mă fac praf. Zdrup! Pânza scoate un zgomot și se desface. Au face nătărăul care nu s-a pregătit pentru asta, și a cărui spinare încasează lovitura deschiderii. A mers. Mulțumesc cu ție, doamne! Cobor încet spre verzile pășuni. Pământul ia uneori înfățișarea paradisului. Ei! Ei, numărul 1, nu dormi! Controlează-ți spânza, potrivește schingile. Ține-ți picioarele lipite, răgnește un monitor în megafon. Bine, domnule, o să aterizați! Amintiți-vă! O smucitură ca să vă scurtați suspanta exact înainte de a atinge pământul. Bine, vorbia am piept! Dați drumul la pânză. Uitați-vă la pământ. Gata, o tumbă tare frumoasă, domnule. Și acum sus. Alergați ca să vă așezați cât mai repede împotriva vântului, cu parașutele între voi și el. Perfect. Descăpăreați vă chingile, împletiți vă suspantele cu un șor așa cum ați învățat. Împăturiți pânza. Duceți-vă umbrela la camion. Sunteți la doi pași de bucătăria rulantă. O dușcă de cei bine meritată, domnule. Nu-i cine știe ce complicație! O să vedeți până la urmă, o să vă placă jocul ăsta de nerosi. La drept vorbind, niciodată nu i-am invidiat pe cei cărora le place după zeci de sărituri până și astăzi, mi-e la fel de greu să mă desprind de carlingă, la fel ca în ziua primei încercări. Numai în timpul operațiilor de război mi-am dat drumul în jos, fără să mă gândesc prea mult la plonjare. În asemenea cazuri, nu-i decât un mijloc de a ajunge cât mai repede jos, acolo unde încep adevăratele necazuri sau unde te gândești că vor începe. În cele două-trei ore de zbor spre obiectiv, un ofițer are cu totul alte griji decât micile lui necazuri personale. Noi, cei de la trupele aeropurtate, suntem prin vocație destinați să sărim drept în mijlocul dispozitivului inamic ca să-i distrugem angrenajele. asta e problema cea mai serioasă și care te preocupă în mod exclusiv. Părăsirea avionului nu-i decât un moment neplăcut, extrem de scurt și repede uitat. Adevărata teamă te cuprinde în timp ce cobori. În neputință de apărare și atât de vulnerabil, te simți cu adevărat gol-goluț. Nu-i nevoie de o imaginație aprinsă ca să-ți închipui mitraliera ce te pândește și... Te va măcelări în zbor, inamicul ascuns, care te va împușca pe îndelete, țărușii antiparașută care te vor trage în ă linia de înaltă tensiune pe care o să te frigi. Și nu ești singur. Mai sunt și băieții, atât de încrezători în tine, care te urmează fără să murmure, pe care o să-i duci în iad și va trebui să-i scoți de acolo. Dar mai e până atunci. Mă prăbușesc în gol abia pentru a doua oară. Am ținut ochii deschiși, și când parașuta se deschide, șocul nu mă mai surprinde. Am controlez coborârea cât se poate de lucid. Genunchi strângi, Picioarele lipite aterizez ca o frunză. Al șaselea și ultimul salt. Plec la Ringway, la un alt teren și schimb stagiul de salt pentru o cu totul altă școală, o bază secretă lângă New Market, unde, într-un magnific castel stil Tudor, stau în cameră împreună cu alți doi francezi. Ținem de același serviciu, dar ne vedem pentru prima oară. Fassin, cel mai tânăr dintre noi mei colegi, trebuie să aibă cam 30 de ani. Fost institutor a servit în timpul războiului, ciudat, ca observator navigant. Îmi amintesc acum de parcă ar fi fost ieri, hohotele lui de râs ca de copil, o bucurie nestinsă de a trăi ca și poveștile nostime cu care ne amuza la nesfârșit cu o vervă de mascărici. Asta ne amintește de... sta așa... da, asta... Picam de somn după o de rămătoare și adormeam cu părere de rău, de teamă să nu ne fi scăpat ultima anecdotă. Nimic din ființa lui nu evoca moartea și totuși a murit foarte repede în cursul primei lui misiuni. Celălalt tovarăș al meu, Max, nu are decât un prenume. Mi-e greu să-i dau o vârstă. Când ai 20 de ani, toți ceilalți sunt bătrâni. Ei, e calm, zgârcit la vorbă, același zâmbet indulgent și amuzant, iluminează mereu fața, chiar și atunci când eu întorc camera cu fundul în sus, încă rându-mă în glumă cu Fasin. Liniștea lui îți trezește încrederea. Dă impresia unui om care a suferit, care poate înțelege totul și căruia, fără rezervă, îi poți dărui afecțiunea. Din prima clipă ne simpatizăm toți trei de parcă ne-am cunoaște de când lumea. Cei doi colegi ai mei mai vârstnici mă suportă cu o indulgență răbdătoare. Fie că i fac să cadă din pat sau că le pun exploziv în bagaje, așa cum se proceda cu noi la Einstein, se pretează la jocurile mele de parcă ar fi de o vârstă cu mine. Max era funcționar. Asta e tot ce știu despre el. Regula de aur a casei constă de la bun început să nu-ți povestești viața, doar atât cât să fixezi niște coordonate și să nu pari un străin bănuitor, dar mai cu seamă să nu faci confidențe. Voi afla mulți ani după aceea, când el va fi mort, că Max era Jean Moulin. Notă. Jean Moulin, 1899. 1943, politician și patriot francez. În 1940, este prefect al departamentului ure et După ce a contact cu generalul de Gaulle la Londra, organizează în Franța Consiliul Național al Rezistenței. În 1943, este arestat de Gestapo și transferat în Germania unde moare. Închei nota traducătorului. nu mai amintesc cu precizie despre convorbirile noastre de atunci. Îmi aduc aminte doar de anecdotele lui Fassin și de doi camarazi zâmbitori și deschiși, binevoitori și simpli, alături de care am trăit fericit. Războiul prilejuiește uneori asemenea limanuri binecuvântate care te fac să-l poți îndura.